Eguna hasiko litzateke eguerdi aldera, eta egineko genukena da, hori, pankartak edo apaintzeko gune bat egin baitz jendeak iteko nahi duen marrazkia, nahi duen leloa, herria eta gure gunea apaintzeko, eta gero... Eta, bueno, gero ja, e, egitaragu konkretuan sartuta, ba, litzateke ordubiak laurden gutxita, entxupinazua burutuko genuke, Em Ordubia Calderaia bai ja, ba, e, ja bestierri gabe Bazkaria hasiko genuke eta osteerritan poteogirotua poteogirotua plantatzen dugu eta gero ja zortzia Calderaia kontzertu egin dituzke e, batzun sistema eta eta laguneken.